informativos locais da Radio Filipin. A Radio Libre é comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrón. Tempo de información local na Radio Felispín. As marchas da dignidade volven o vindeiro sábado 21 de marzo a Madrid e reclaman unha folga xeral baixo lema a pan traballo e teito o povo ten dereito. Hai un ano, o 22 de marzo do 2014, un millón de persoas manifestábanse en Madrid convocadas polos centros de organizacións sociais, sindicais e cidadáns do Estado Español, para protestar pola situación de explotación, miseria, recortes e ataques aos dereitos máis básicos que estamos a atravesar. Ali estivo a columna galega das marchas da dignidade, apoiando a necesidade de combater tanta agresión. Agora, de novo, milleiros de persoas dos diferentes territorios e nacións do Estado ecentos de loitas e causas sustas berrarán a pan, traballo e teito o povo ten dereito. En Madrid, a columna galega, partirá andando da estación do tren de Chamartín ás 3 da tarde ate Colón, uns 6 km, onde rematará a marcha cun grande acto final. Para todas aquelas persoas interesadas en acudir o sábado 21 de marzo a Madrid dende Ferrol, dende a comarca de Ferrol, e participar nesta nova marcha da dignidade, estes son os datos que debe descoñecer. O prezo do autobús a Madrid e de volta serán 28 euros. A saída será o sábado 21 de marzo, o mesmo día da movilizazón, a 6 da mañá, dende a praza 10 de marzo, á altura do IIS Ferrolterra. O bus pasará por Caranza, Fene e Cabanas. Xa en Madrid, a volta a Ferrol será entre as 11 e 12 da noite. Hai un límite de prazas nos buses. E o prazo para anotarse a viase remata o xoves 19 de marzo. Para anotarse esta viase a Madrid, e toda a información necesaria, tedes o teléfono 603 21 38 63. 603 21 38 63. Canto a totalidade das columnas galegas cheguen a Madrid, Concentraranse na estación de Chamartín, dende onde partirán camiñando a Colón, un 6 km aproximadamente, onde se finalizará a marcha junto ao resto das columnas do estado. As marchas da dignidade de Ferrolterra volven este sábado 21 de marzo a Madrid, co lema a pan traballo e teito o pobo ten dereito. Algún programa da Radiofilispin fará unha cobertura especial horas antes da saída das colunas ferrolás na prolamación deserán dese mesmo venres anterior á marcha. Para incorporarse á Viaxe a Madrid, para apuntarse a eses autocarros que viaxerán a Madrid dende Ferrol, contactade co teléfono 603 21 38 63. Informou o pequeno monstro para libre e comunitaria de Ferrol.